Плач Еремиев На 16 април 1925 година, както обикновено, дойдохме на изгрева с учителя, за да посрещнем слънчевия изгрев. След това останахме 5-6 души, седнахме на тревата и учителя, разгърна Библията. Той прочете някои стихове от книгата Плач Еремиев, които говорят за страданията, идващи над Иерусалим. Разорение, опустошение, разрушение. Учителя затвори Библията и каза: Това идва сега. Ние не разбрахме смисъл на тези думи, обаче в същия ден, в 16 часа, стана атентатът в катедралната църква Света Неделя. Която беше пълна с народ. Повече от 100 души бяха убити и още повече ранени. Чак тогава разбрахме, защо учителя чете от плач Иеремиев.